Qadiyyə, bir şeydir, ehtəb kitabının okudur də inşallah davam etdirik buna. Və keçən nəfsi danışdır. Nə mövzulunda? Qədər mövzulunda. Qədər mövzulunda. inşallah sol qarəsə yöksə. Sual yoxdur, yəni başa çümük sual yox, qədəddə. Əlhəm ündə. Yəni, yaslıq satın ki, əsas ən əsas sənin üçün lazım olan araşdırmanın lazım olan şəriət qədər. Yəni Allahın şəriətinə nəyi əmr etdi idi? Sənə buyurulub, nə qadağanlardır. Lakin qanuni qədər nə var, nə yoxdur, nə yazılıb, bu sənin üçün araşdırma, ə, ə, yəni araşdırmalısan bunu. Lakin lakin nəz elin verilibsə buna iman gətirməksən o qədər. Aydındır? Bu barədə Duran vəxminə nə elin verilibsə sənə onu öyrənib, ona iman gətirməlisə və qədər barəsində tırdalıqlara gitmək hükmə nədir? Haramdır, olmaz. Olmaz. Yə susun nədir? Qadağan əmridir. Olmaz, haramdır. Bu günlərim isə Allahın izniyə danışıq ə, qəbir əzabı barəsində. Məhsə qəbir əzabına iman gətirmək. Kim deyər? Məhsə qəbir həyatı deyə nə başa düşülür? Özə həyatı. Yəni, Yəni, ölümdən, ahirət gününə qədər olan həyat başa çürür. Qəbrə həyatını Allah-u Ələr həm də bərzək həyatı adlandırır. Başa çürünə, ölüm günündən, ölüm ta qəamət gününə qədər olan vaxt. Yaxşı, elə insanlardır var ki, onlar heç qəbrə bastırılmırlar. Düzdür. Kimisi yandırılır, kimisini quç-quç yiyir, kimisi suda boğulur balıqlara və s. yem olur. Və onların haqqında... Onlara da qəbir sorusalıq, qəbir neymətləri və qəbir əzabı olacaq. Lakin ona görə qəbir adlanır ki, əksər insanlar qəbirə bastırılır. Əksəri bastırıldığına görə adıq qəbir adlanır. Yəni, bunların hamısından qəbir əzabıq, qəbir neymətləri, qəbir kitnəti, qəbir sorusalıq. Lakin ümumilikdə qəbirə bastırılan da qəbirə bastırılmıyor Bunlardan keçeceğin. Aydın dağı. Hükümetin e, tercihlerinden dinleyelim. onu? Mənası nedir? Mənası ne oldu? Sandıklarım, çıkayımın kendisinin onun için. Sandıklarım, belki bilirsin kendisinin, Hə. Böyük buyurur Əbn-i Hüseyin rəhməhullah Sümmə əl-imən bir ədəblik qabr Sonra imanın əvkanlarından iman, əhniçün əzəmənin iman gətirəcək şeylərdən biri də qəbir əzabına iman gətirməkdir O, bir munkər və nəkir Həmçinin munkər və nəkir iki mələkdir qəbirdə soruqsal edən yəni qəbir kitnəsinə Allah əhvalə etdiyi iki mələkdir Həmçinin munkər və nəkirə iman gətirmək Dəyir ki, münkar və nəkirin adı Peyyəmətləmin hədslərində qeyd olunur. Bir hədslə Peyyəmətlə buyurur. E, Qubrəl-meyyid ətəhu mələkəni, əsvədəni, əzrəqan yuqar li əhədihmə əl-münkar və li əxir nəkir O zaman ki, e, meyyid qəbirə bastırıldı, yəni dətn oldu, ona iki mələk gelib. E, e, Qabrək elməsi hə, e, elə bastırılmaz mənasındadır. Bastırmaq. Hərsi olar ya e, e, örtmək ya bilmirəm deyil, amma ki, bastırılmaqdır. Çünki hədsi deyilir ki, qubirə el-meyyid Meyid dəxnə olduğu zaman, meyid bastırıldığından bastırılmaq mənasında hədsi açıq ayın görünür. Qubir el-meyyid əsə, əsəhu mələkəni e, Meyid qəbirə dəxnə olduğu zaman ona iki mələk gəlir. Əsvədani əzrəqani Göy və qara rəngdə necə ki, Digər hədslərə dəvət edir ki, göy və qara o nədir? Mələk məxətrəy gözlərinin rəngidir. Gözlərinin rəngi göy və qaradır. Onlardan birini alır. Munşərdi deyən, o isə nəkirdir. Bu hədis niyə görə yəni bu məqamda qeyd olundu? Ona görə ki, həmin munker və nəkir mələk olub-olmaması müəyyən bir təhlil tərəfindən istifadəli bir məsələdir. Lakin əhzən öncə mənim etiqadım görə onlar mələkdir. Allah Subhanahu taala onları Yəni, e, bu iş üçün, yəni, qədirdə soruqsaq üçün yaradır və bu işi onlara həvalə edib, e, onların yəni, sifətləri qorxunç və s. s. s. sifətləri var onlara və ona görə, buna görə də bəziləri inkar edir onların məlif olduğunu, çünki məliflər qorxunç sifətlə ola bilməz və s. kimi dəlirlərlə, lakin e, biz Quran üstündə nə dəlir gəlibsə, yalnız onu eqqat edirik. Allah s. quranı buyurur, فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتَنْ دَنْكَ Onun yəni yaşayışı onun yaşayışı çox çətin olacaq. Yəni, o sıxıntılı bir yaşayışı içində olacaq. فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتَنْ دَنْكَ Bəzi təfsir alimləri buyurur ki, bu ayə qəbir həyatına aiddir. Bu ayə qəbir həyatına aiddir. Lakin, bəzi bəbdə bir gələ isə bunu cəhənnəm əzabına aid olduğunu köyələyən alimlərlə var. Yəni, kimlər ki, bu dünyada salihə əməl sahiblər olmayacaq, olaraq qəbirlərində sıxıntılı bir həyat var. Və sonra buyuruşuq, şey, e, burada biz e, təksir e, bir hədis gətirir. Şey, lakin bu hədsin nə qədər səhid olduğunu bilməm, lakin hədsi e, səhidin bilməziyi şey, etkər etmək üçün şey yox, lakin kitabda heç bir şey ötürməmək üçün şey, məlumat üçün oxuyurur. Buyurur ki, في الزفافة ينباته السلام عمر رضي الله عنه دليل. كيف بكاء وملكاء القبر الفتانان أسهلان أزرقان عينهما كباق خاطب وأصواتهما كرعب خاطب يتعاني في أشعارهما ويحتراني بآنيهما بيدهما مرضبة لو ضرب بها السقلان لماتوا ورود كبير الزفافة ينباته السلام Ömər Azam dedi ki, sənin halın nə olacaq, o zaman ki, sənin yanına iki mələk göndəriləcək. Hansı ki, onlar soğursal üçün həvalə olunur, gözləri yaşıl və qara rəngdədir, sanki ildırım şimşəyinə, ildırım qılcına bənziyir, o qılcım ki, insanların gözünü kör edir. Sesləri isə göy qürulsuna bənziyir hansı ki o qulaqları kar edir, yəni şiddətli gök yurusuna. Yətə ənifi əşərihimə taçları ilə vururlar və dişləri ilə də ə, qazırlar. Əllərində isə elə bir dəmir var ki, oyunlar insanları və cinləri vursa bir dəfəyə hamısını məhv edərdi. Ömər adanı soruşur ki, ya rəsullullah, mən onda hansı halda olacağım? Həmin gün mənim vəziyyətim, halım nə olacaq? Fəqəmsə məlum ki, aləhələtəyün, bu gün ki və vaxtında indi necəsənsə oca olacaqsan, hə? cavabında əmənə radiyallah deyib, o zaman eee idən ek Ya Resulullah, o zaman mən sənin səninlə onlara bəxd edərəm. Yəni sənin sayəsində, sənin verdiyin elimlə, imanla onlara bəxd edərəm, kifayət edərəm. Yəni, həstin səhli ibarətdə bir şey bilmirəm, lakin hədis sahih olduğu halda, çünki e, beynəqin əsərindədir, lakin sahih olduğu halda qəbir əzabının şiddətinə dəvaz edib. Qəbir əzabının şiddətinə dəvaz edib və orada çoxsalın şiddətli keçəcəyinə dəvaz edib. Ki, yəni, həmin mələqlərin üsbətləri qorxunc və e, əzab, əziyyət verici bir e, vəziyyətdə gəlirlər, lakin təbii ki, e, mümin kəs oradan Necət qatıcı, necət ki, Peyyəməz Əsləm, Bəraibin Ədildən rəvayət olunan məşhur uzun hədstə buyurur həm mümin, həm kafir kəsin ölümü və onların qəbirdə görəcəklər barəsində. Və ə, hədsin qısa məzun olaraq danışaq buyurur ki, Peyyəməz Əsləm, mümin kəsin ruhunu almağa gəldiyi zaman ölüm mələyi, onunla bərabər başqa mələklər də gəlir və əllərində ə, gözəl ətirli Al e, parçayla. E, ölüm mələyi müminin başı üzərində ən yaxın yerli ona durur və ona, e, ona əmr edir ki ey salih, ey gözəl ruh, onun bədənlə rahatlıqla çıxır. Və bir e, su necətik təkandan asanlıqla süzülür, onun ruhunu ucuru asanlıqla çıxarır və bir göz qırbını belə əlində saxlamadan gəlmiş həmin mələklərə verir, hansı ki, onlar göz görmə məsaf, məsafəlik kədər uzaqlıqda dayanırlar. Onlar verir və onlar həmin gətirdikləri kəfəndə onu qaldırırlar göy səmasına və hər səmanın keçdiyi ki, soruşur, bu kimdir və onun bu dünyada e, adlandığı ən gözə adlarla Dikir edirlər, filanikət olur filanikət deyə dikir edirlər və hər səmayə e, çatdıqca sorsa ki, bu gözəl ətik kimdən gəl, yəni, bu gözəl olu kimindir və hər qəsə belə cavab edir ta e, sonuncu səmayə çatmaq edər və sonra Allah s.a. onu öz qəbirdə qaytarılmağı əmr edir onun solunsalı üçün və onu e, ona üç sual verilir, hə, e, yəni Rəbbin kimdir Allah deyə cavab verir, ee dinin nədə İslam deyə cavab verir və sə göndərilmiş peyğəmbər haqqında soruşanda istə o Məhəmməd sallallahu olduğunu cavab verir və sonra onun qəbri göz görməz qədər göz görməz səviyyədə böyüyü ee ona cənnətdən qapaqdır, cənnət tavsından gəlir, e, e, qəbrə gəldik döşəməsi ilə döşənir və qəbr nemətləri içində olur ta qiyamət gününə qədər Unutduq bir səsmə olsa və bundan öncə ona yani bir insan gəlir, qoş sifatlı insan, deyir, sən kimsən, müjdə gətirmiş bir insanı dəniz sənin salih əməllərlə e, və e, həmin adam deyir ki, Allahın qiyaməti tez etdir. Yəni tez etdir ki, daha xeyr etsə boğuşmaq üçün və onun üçün gəlində bu neymətlər verilir. Kafir bəndə isə öləcəyi zaman O zaman ki, dünyayla idalaşır, afət həyatına qoğuşacağı zaman gəldiyi anda Allah s.ə. ölüm mələyini göndərir. Həmçin, onunla ə, bir çox mələklər ölüm mələyi onun başı üzərində gələn mələklər səhə əllərində qara rəngdə pis, iri bir kəkənlə göz görmə məsafə, məsafət qədər uzaqda durur və ölüm mələyi ona ə, əmr edir. Ey ə, pis, ey xəbis nəfs onun bədəndən çıx, əmr etdiyi zaman qarmaqlı dəmirin yaş, nəm cundan, çətinliklə çıxdığı kimi ruh onun bədənindən əziyyət belə-belə ağrılı, acılı şəkildə çıxır və bir an əlində belə saxlamadan ölüm mələyi onu onunla, ıı, gələn mələklərə verir və onlar da həmin gətirirək kəfəndə ıı, səmaya qaltırlar. Lakin səmanın qapıları onlar üçün açılmır. Səmanın qapıları onlar üçün açılmır və Mələklər soruşulur zamanı ki, gətirdiyin bu pis qoxu, pis diyi kimdən gəlir? Kimdir o? Onun bu dünyada adlandığı ən pis adlarla elək ki, bu filankət oğlu filankətdir. Və avosmanlar əmir ki, onu qəbrinə atın. Soruşsal üçün və o qəbrinə atılır. Əmir və qəbirdə soruşsal zamanı mumkər və nətir. Yəni, bu iki mələk ondan soruşulur ki, Rəbbin kimdir? E, hə, hələ, ədri ə, bilmirəm. Sonra soruşulur Ə, ə, dini nədir Yine, bilmirəm, də göndərilmiş ə, ə, ə, peyğəmbər kimdir, bilmirəm, ə, insanlar bir şeylər demişlər, mən də eşitmişdim, mən də onu deyirdim, belə cavab verəcək. Yəni, daha doğrusu cavab verə bilməyəcək. Və sonra ona ə, ağır, ə, yəni, toqbuzla ağır dərbə vurulur, hansı ki, onun səsini əgər insan eşitseydir, özündən gedərdi. Və sonra onun yanına pis, sifətli bir insan gələsin, so, deyir ki, sən kimsən? Yəni, pis həbərlə gələn birisi əbəlindən, deyilmək sənin e, pis əməllərləm. Mən sənin pis əməllərləm və istəyir ki, kiyamət günü gecikdirilsin. Deyir ki, bundan sonrası onun üçün daha ağır gələcək, sonra ona e, cəhənnəmləm. O, onun qəbiri sıxılıb, həssar qabırğaları bir-birinə gələnə qədər cəhənnəmdən onun qəbirində qafı açılır, pəncər açılır və ona cəhənnəm havasından gəlir, qəbiri cəhənnəm döşəməsindən döşənir və beləcə əzab verilir, daha qiyamət günlə qədər bir ümuna həm Qurandan, həm də heç günlədən dəlillər çoxdur. Yəni, bu hədis və bu kimi çox hədislər Sadece bu hədisi ona görə daha çox dillərdə halların ki, bu hədisi də əksər yəni, məlumatlar qəbir həyata xilə cəmi olunur. Lakin bəcə, çox hədisi də əzabına və qəbir, qəbir neymətlərinə dəlalə dəl dəl edir. Ümumiyyət ki, qəbirdə baş verən hadisələri özümüz sadalata, yəni nələr baş verir? Birinci, insan dəfn olunubdan sonra nələr baş verir? Hə, Yəni, yani, nə üçün? <gülüyor> sorusal üçünə başvərdən birinci nədir? Biri. Sorusal. Üç, üç şey haqqında insanın sorusal olması Bu sorusal nə adlanır? Qəbir? Qəbir fitnəsi. Qəbir fitnəsi, qəbir imtahanı. Ayrındır. Fitnə deyilisə, yəni, bu həssə, e, oxuduğumuz həssə fəttənəni. Yəni, fitnəkkar, iki mələk. O deməkdir ki, bizim bu dilimizdə başa düşdüyümüz yox. Yəni, imtihana çəkər iki mələk, sorusalar edər iki mələkdədir. Fitnə sözünün mənası nədir? İmtahan sorusal deməkdir. Bir axtı, demək qəbir sorusalı. Başqa nə var? Hı. Qəbir sıxıntısı. Sonra başqa nə var? Əzab. Qəbir neymətləri və qəbir əzabı. Mənqəbirdə olan şeylər bulardır. Qəbir fitnəsi, yəni sorusalı, qəbir sıxıntısı... Qəbir neymətləri və qəbir əzabı. Qəbir neymətləri və əzabı bir bölümdür, çünki kafirədir, yəni əzab, müəminəsə qəbir neymətləridir. Və ola bilsin ki, müəmin isə öz əməllərinə görə müəyyən qədər əzab çəkin və sonra isə ondan yüngüləşdirilsin. Mümkün bu, yoxsa, yoxdur. Dəliyib? Allahın izniyyəni. Dəliyib? Möminlərin əzab çəkməsinə, qəbir əzab çəkməsinə dəliyədir? Də Əhsər, məsələn, buyurur ki, iki qəbirin yandan keçəndə o, bu iki qəbir sahibi qəbirdə əzab görür. Nəyə görə? Dili nəmməmliq. Onun bunu arası söz gəldiyinin digə isə və ol zaman, yəni müksikli yoluna getdiyi zaman ə, üst başını qorunmadığına görə insanlardan gizlənməliyinə görə. Yəni, ona görə hətta mömin bir kəs, müsələman bir kəs də qəbir əzabı görə bilər. Lakin mömin üçün olsun ki, yəni, müəyyən müddət olsun, yəni, onun günahları yığılana qədər və nə qədər ona əzab verir, təkə əzabı artıq olur, onun üçün kəhbarı olar, ahirətdə. Həmin əmərinə görə əzab dağıtmaz. Aydındır. İnşallah, şeyhin var, okudan, təkəkdən soru və səhəllərdən onları keçək. Ola bilsin ki, onun günahları yığılsın və sonra bir cəhənnət görməsin. Bir başa cəhənnətə getir. Ola bilsin ki, Yəni günahları çoxsa, yəni nə belədirsə, o cəhənnəmdə yuyulmağa, yəni salsın. Allah xeyir etməsin. Həmçinin Buhar <gülüyor> rəhməhullahın rəvayət etdiyi hədisdə qeyd olunur. Ummu Khalid radiyallahu ki, səmiytun-nabiy sallallahu alayhi da: "İstəyir min azab-ı qabr." Məniyyədə məniyyədə dəyir ki, mən Seyyəmədə əzəmin gebrəzabından Allah'a sığındığını işittim. Yani hətta Allahın Resulü, Allahın elçi gebrəzabından Allah'a sığmardır. Hem ki, kim həzəsiyyəl-i Seyyəmədə əzəmin gebrəzabından sığmaq həslində? <Sessizlik> Her gün tefəkküdcə bu namazda okuduğunuz, yani dualı da Seyyəmədə əzəmin gebrəzabından Allaha ha xona. Həmçinin kitablarda dərarı bir var. Yəni bu həftə qəlillər atayış edir ki, Allahın Rəsuluna belə qəbr əzabından Allah sığınardı. Həmçinin məsələn bu qədir əzabat haqqında idi. Lakin qəbir sıxıntısına gəlincə, də məsələn buyurur ki, əgər qəbir sıxıntısından biricək insan qurtarsa kim qurtarardı? Cəddi mühafizə qurtarardı. Ha buyurulur Ləu nəcər əhədun min dəmmətl qabr əu dəftəsəl qabr ələ nəcər əsəd min məad əgər kim bircə insan qəbəs xınsına qurtulsaydı, əsəd min məz Allah ona razı olsun qurtulardır qurtulardır və insanını qurtarardır. Xümə min bəədələyək əlimən bi səyhəti l-nuşur sonra həmçinin iman getirmən vacibdir Qiyamət günü insanların qəbirlərindən qalxması üçün e, qışqırılacaq sətə, yəni çalınacaq sonra hansı ki onu uyur, e, bəsəqdə israfi niqiyəməyə e, e, qobur, hansı ki o, insanların qəbirlərindən qalxması üçün israfinin sur çalması ilə baş verəcəyik. Və tuz zimu əli qalbu ənətə meyitun və mədqutun fil qabr və məsələdə fiə qabrikə və məvəxulsun minbəzim o qaridətun ləzimə mənənkərə dəlikə səhvə kəfir. Sonra ki, buna iman gətirmək, yəni insanın qəlbinin qəbirdə tıxıntı keçirəcəyinə, həmçin qəbirdə olan digər məsələlərə, həmçin insanın qəbirindən diriləcəyinə iman gətirmək sərddir. Yəni, və vacibdir hər kəsə ki, iman gətirsin və kim əgər bunu inkar edərsə, o kafir olar, yəni İslam millətindən uzaq olar. Yaxşı, qayıdaq əvvəlki məsələlərimizə. Qəbiz xınç nə deməkdir? Hə. Qəbiz xınç. Qəbiz xınç. Çünki Fərman buyurur ki, dəbiz xınçından bir kəs qurtarsa idi, sər minimax qozarardı. Deməli, heç bir kəs qəbiz xınçdan qurtulmayacaq. Aylındır? Yaxşı, onda qəbiz xımsı nədir? Sol solik bit nədir? Qəbiz xımsı nədir? Struktur axımı. Başqa? Hansı çəkmək. Elə onu soluna görə verdim ki, yəni bunun fərqi var, yoxsa yox. Qəbiz xımsı əzaq deyil. Qəbiz xımsı əzaq deyil. Əgər əzaq olsaydı, məmimlər əzaq görməyə Yalnız asilərdən başqa. Onun nə gözləyətik? Ayrıdır. Deməli, çıxıntı əzab deyil. Ayrıdır məsələ? Lakin çıxıntı, necə ki, ailələr bu kəmrə ki, sanki xəstə insanın keçirdiyi bir çıxıntı. bu, çıxıntıdır. Çıxılmak Çıxılmak, bu, qəlb çıxıntıdır. Çıxılmaq deyil. Çıxılmaq əzab növüdür. Bu, qəlb çıxıntıdır. İnsan xəstə insan bir, içində çıxıntı keçə bilir. O, bir andır. Halbədə bir andır. An gəlir ki, insan bir sıxıntı keçirə bilir. İçində bir darıtmaq mı deyəkdir, sıxıntı keçirir insan. Sıxıntı aydın da qəlb sıxıntı nədir məyli? Bu, bədən, cism sıxıntı deyil. Bu, nədir? Qəlb sıxıntıdır. Və ona görə Peyəməsələn buyurur ki, əgər bundan bir kəsə qursulsulsaydı, kim qurslardır? Şəhdir, radiyallahu anh qurslardır. Səl və dünən sıxıntı eşitmisi? Hangi qəhəbədir? Qəhəbədir? Onun ölümünə səbəb ötürir. Biz ki, onun yəni onun ölümünün əzəmətindən, əzəmətli bir insanın ölümündən Allahın ər şey çirkləmiş istəmişdir. Həcm başqa nə var onun haqqında fəlsəfədə? Əfsanə. Əfsanə, 6 döyüşdə məni buraya də döyüşündə bizim əməyinin ətrafında 3 Yahudi qəbiləsi faydası və sonuncu bənin qöydə qalmışdı və Mişael mələkləri və əfdləri vaizdə onlar lakin və onlara kömək olmaq Lakin əhsab döyüşündə müxalif çıxdılar, öz ədlərinə xəyanət etdilər və əhsab döyüşündən qaydan sonra Əm Cəbrail a.s. Əhsab döyüşü, əhsab döyüşü, eyni döyüşdür. Cəbrail a.s. etdi Qureycanı və bir ay mühəsələdə qaldıqdan sonra onlar razılığa gəlidirlər ki, Səhd Radyalan onlar üçün hökum kətsin. Niyəsə? Çünkü canahilikdə Səhd Radyalan ənsarlardan idi, Mədini əhzindən idi yəni seyidlərindən e, olduğu üçün o vaxtı e, onlarla o e, hərifiz, yəni əft bağlamışdır. O vaxtı əft bağlayıq. And içirdilər ki, bir-birinə kömək etmək, bir-birindən döyüş etməmək barəsində. Buna görə razı olar ki, qoy səhəl hökum kəssin. O zaman ki, səhəl hökum kəssir ki, kişilərin başı vurulsun və qadın və malları qənimət e, götürülsün. Fəhamətən, nə buyurur anda? Hə, Yetki qat göyün Ərşin üzərində olan Allahın hükmü ilə hökum verdim, Yəni, Səldirədən onun hükmü Allahın hükmü ilə üst-üstə idi. Yəni, eyni hükmü verilmişdir. Başqa Səldirədən onun fəlilətlərindən? 70 bin mələk mələk verilmişdir. Həmçinin onun cənətinə 70 bin mələk müşahid etməsi sonra? O zaman ki, həmin vəni Qurayza döyücünə onu gətirdilər, onda yaralı idi. Əhzab döyüşündə fəndək döyüşü yaralanmışdır, həm də ağır yaralı, bəyəməsəm məslibində müalicələnirdi, o vaxtı çağırılanda onu 2 minin üzərində gətirdilər e, Bəlükür Eydəyə və bəyəməsəm o gəldiyi zaman nədirdi? Qumum ilə seyyidikum, seyyidinin qarşısına qalqın, yəni gedin onun qarşısına durun, yəni oturub gözləməyin yerizdə. Yəni, belə bir əzəməsli səhabə idi, hansı ki, yəni, bu cür bir səhabə haqqında fəhəməsəm olur ki, əgər bircə insan qurutulsaydı, səhq qurutulardı o qəbir sıqıntısından. Yəni, qəbir sıqıntısından qurutulan kəs olmayıca, ona görə qəbir sıqıntısı nədir? Əzabdır? Nədir? <gülüyor> əzab. <qınadlıdır. gülüyor> bir qəbir sıqıntısıdır. Lakin əzab insanın ruhuna və cişminə bərabər olacaq, bu bir qəbir sıqıntısıdır. Yaxşı, ə, qəbir sıq Məhzis olmaq deyil, əzab deyil. İkincisi, dedik ki, qəbir sorusu alır. Bunu da başa üçün. Yəni, qəbir pitnəsi. Qəbir pitnəsi, qəbir sorusu alır, qəbir imtihanı, hansı ki, insan orada üç şey barəsində sorusu olacaq. Allah-ı S.W. Kur'an'da buyur, refabitullahi ləvinə əmənu bil qavli səbiti fil və fil əxirə. Allah ona iman gətirənləri tabit kəlmə ilə, yəni, Şəhadət kəlməsi ilə həm bu dünyada, həm də ahirətdə sabit edir, yəni sabit qədəm edir. Bütün təqsir alimləri, yəni bu təqsir alimin icmasıdır. Heç biri ıxlaq etmədən hamısı deyirlər ki, bu ayət qəbirdə sabit olmağa david edir. Yəni, mömin kəs, bu dünyada iman gətirən kəs qə qəbrində o üç suala cavab verməyi bacaracaq. Burda yani ictihadla bütün təfsir alimə, peyğəmbər bu ayəyə dəstəy vurur ki, yani ictihadsız bir məsələdir. İcma bilirsiniz nədir? İcma bizim dəlillərindəndir. İcma bizim dəlillərimizdir. Məsələn bunu ki ümmət ümmet üzrəndə toplanmaz. Yəni əgər ümmət bir şey üzrə toplanıbsa bir rəydəsə demə o haqqdır, doğrudur, aləndir. Və alimə icma dedik ki bu ayə dəmir fitnəsinə aiddir. Təbii Allah ona iman gətirənləri sabit qalmayla yəni iman sahiblərini sabit qalma nəyə şahid həm bu dünyada həm də qəbr qəbrində orada axirət gəlməsi qəbr həyatına dairdir həm də qəbrində sabitdir yəni cavab verə bilər ona verilən suallara və qəbr kitabnəsi yəni nə olduğunu bilirik o iki mələyin yəni sifətcə qorxunc olan yəni şiddətli olan kimələrin mümkər və nəkiri sorusalıdır. Hansı ki, onların gözləri e, qara və yaşı və özləri şiddətlidlə qorxunçdurlar. Qorkunç. Yaxı, bunu da qalışaq üstləyik. Sonra var qədirdə həmçinin nə? Əzab və neymə. Yə, yəni, ya əzab, ya neymə. Bu da ailəndir. Haqqına danışdır, əzab kafirlərə dedik ki Allah sana buyurur ki firon əhline, yəni fironun ailəsinə, yəni o ardıcıllarına ta qiyamət gününə qədər gecə və gündüz cəhənnəm odu göstərilmək, yəni cəhənnəm oduna gəlmək ona əzab verilir. Bu ayədə həm də eyni vaxtda dəlil var ki, qəbr əzabı qiyamətə qədərdir. Həmçinin qəbr əzabına dair də çox xəbərlər var. Dedik ki, məsəl e, bu gecə Məni iki mələk, yəni iki nəfər apardılar və ə, göstərdilər, uzun hədifdə orada gəlir ki, birinci ə, qandan çay axır və orada cən insanlar var və hər dəfə ə, üzüb ə, kənara çatmaq istəyəndə onları qaçdıyırlar, yenə qaytarırlar, həmçinin göstərdilər ə, insan ki, Onu hər dəfə dəmir qarmaqlarla ağzını qulağına gedəcirrurlar və sonra keçib o bir tərəfi eyni bir edəndə bu tərəf e, yəni çağalı e, belə əzab verilir. Sonra həmçinin təndirlər insanlar var, ayaqlarının altında olan oddan yandırırlar və s. və hədis sonda buyurur ki, Peyğəmbərsəvə ta qiyamət gününə qədər belə əzab verilir. Hədis qaytə nəyə? Dəbr əzabına. Təbi ki, yəni orada şəhri digər insanda e, ə qeybə sayit dediyinə görə, yəni tələmçik məqsəd olduğuna görə təndirində yanırlanlar, nakərlər olduğunu və s. qeybət deyənlər qeybət deyənlər ağzlarıdan qeybət edənlər nə ilə? sonra əfos bizim topluma söyəkləri bu nədir? Qəbrəzabıdır. Qəbrəzabı olsun kəsbarlar müşərmə olan kəs bu afliklərlə, fətiliyyərlə məşğul olarsa, o qəbrəzabını da atsın olar qəbrəcavını da atdı və ola bilsin ki, həmin əzab qiyamət gününə davam etsin. Hədislərdə də, də var ki, bu nurl əzablar həmişə biraz öncə qeyd etdiyimiz haldır. O kəs ki, bəlkə də ona haqqında buyuruldu ki, eee namluluğa, yəni söz gətirənəyə həmişə özünü eee bu zulmükdən qorumadığına, görə tərəfində e, əzab çəkəcək. Yəni olsun ki, əfsə misalmanlar da əzab görsünlər və qəbr əzabları da müxtəlifdir. Sadəcə gəlir, bu yaşıluğu, bu bir qurbanə gedir. Var, sadəcə biz yalnız ola məqamlara toplanırıq. Məsələn, bir forma ağacını köknə iki yerə bölür, orqan və hərətinə bir köknü qoyur və deyir ki, inşallah ki, bu, yəni çubuqlar qurbana gedər, onların qəbr əzabı birgölləşdirilər. Lakin həftələri yoxsa ki, kimsə bunu bundan sonra eləyə bilər. Ə, onun bəhzəri belə edirlər, üzrün bəhzəri bilərçilər öz qəbrələrinə xurma qürlə ki, xurma yarıqa atırlar ki, qəbrə qabı görməsinlər. Lakin bu, yəni, heç bir agiyyəti yoxdur, məsələyə. Yəni ki, ə, üst başına sıçrayır, gəlçikdən bunu bilə bilər, lakin ondan qorunmur. Yəni ki, bilir ki, görür ki, məsələn, üst, üst başına və həmçindən insanlardan qorunmur. İnsanlar onu görür, lakin o, yəni, insanlardan qorunmur. Həlbisi aiddir, yəni öz başı, üst başına sıçramaqdan qorumamaq, lakin insan qoruyarsa və bu olarsa, ona aid deyilir. Aydın da, insan özü qoruyur, lakin olsun ki, insan üst başına sıçırasın, özü qoruduğu halda belə, bu ona aid deyil. Lakin, ona aid ki, insanlar bəzən e, ayaq istəyirlər və s. lakin bilir ki, üzərinə çıxıya, lakin özünü qorumur bunu. Və bu, yəni, cahillərdə və qeyri-müslahmanlarda məhsul bir məsələdir. Şey yəni, bir şey belərdilər, yəni. Əbələr, yəni, qəbir əzabı budur. Qəbir əzabı, lakin ə, olsun ki, kimsi söyləsin ki, necə əzab çəkçik insanlar qəbrində, kimisindəki vəqi ki, qurqquş yiyib, kimsini yandırıb, dəniz, ə, kürünü atıblar dənizlərə və s. s. Cevab nədir? Qəbir əzabı. Qoq. Hə? Cevab nədir? Allah qoq. Hə? Əsəriyyət qədər. O, dirçəlik üçün gəlir. Lakin gəlir, o necə əzab çəkəcək? Əksəriyyət qədər. Əksəriyyət bastırıldı, əzabının və yaxud da nimətini gördük. Əksəri olmayanlar, azıb, azıb, azıb, yanıb, hansıb, buç buç yiyyir, balinə bal, bal, bal, yığır. Yi, e, Yəlvin kimdən cavab istəmirik? Belə olar, belə istəmirik onun kimi. Onlar da onun kimi. Necə? Allah bilir. Necəliyini Allah sanat ala bilir. Bizə o sərəm bəyan olunmuyur. Necə diriləcək, necə çekecək, hansı formada on, olacaq onun cəsədi. Bəlkə də cəsədlər kürüyür həmsinin. Lakin kürümüş cəsədləsində çekecək o əzabı və s. Bunu Allah bilir. Alimdir. Lakin ona iman gətirməyə höşmü nədir? Qacibdir. Çünki həlbə bir 2 WC, hətta bəzəri qiyamətə qədər həmin əzabdadır. Digərləri olsun ki, möminlərdən azlar olaraq, e, yəni günahları yuzlana gedər. O ki, qaldız qəbr nemətlərinə kafir qiyamətə qədər əzabdadır. Və mömin qiyamətə qədər, qədər qəbr nemətlərini dadacaq. Və adi möminlər günahları yuzlandıqdan sonra qəbr nemətlərini dadacaq ta qiyamətə qədər. Necə keyfiyyətini Allah Subhanahu taala bilir. Necədir bizə aydın olmuyor. Lakin Allah bana bir şey bəxd elibsə, Allah təla öz iradəninə xilaf çıxan deyil. Aydın məsələ. Belə. Gör bir nemətlər haqqında danışıq, yəni e, insana cənnət cənnətdən qapaq açılmaq, cənnət havası gəlmək e, və fəaliyyətləndir, hansı ki, onun e, gərdin göz görməsi qədər böyüməklə hansılar bizə, yəni xəbər verilənlərdir. Bundan çıxı nələr varsa, Allah Subhanahu taala bilir, birə verilmir. Və e, burada bir nöqtəyə toxunur şərt, o da yəni insanların qiyamət günü birləcəyinə iman gətirmək, lakin əslində bu, yəni gələcək dəftərlərin Məlusudur. Bu, barədə kimi sual var qəbir haqqında. Hə. Hə. Hə. Hə. Bu, dünyada sabit edəyir iman kâbesini. Yəni, Allah salam mı? Bilmirəl ki, baxmaqlarına dair ki... Ayem mögüləsinə gələndə tab gələr. Başqa? Yəni şəhidlər də belə. şəhidlərin görməyəcəyi yalnız yalnız qəbir fitnəsidir. Yəni qəbir sosialıdır. Alaşmada şəhidləri Qəbisi sorsalına azad edir. EPAM-a sənin halda bu vaxtda bu barədə məsələn cavab verir ki, onların başının üstündəki zələt çoxdur, şəxsiyyətləri, huzurçuları onlara bütünlərək kifayətdir, yəni insan olaraq kifayətdir. Yəni bir kəs ki, həmin cihadın qorxusuna, cihadın yəni e, cihad vaxtı sabit qədəm olubsa, ona insan olaraq kifayət də artıq o, e, qəbisi tərəfindən Cihazda doğrudan sabit qədəm olmaq hər kəsdə işləyir, onun üçün iman lazımdır, iman qübbəti lazımdır, yalnızlığı iddə məhnəm deyil. Bəlkə o anıqlı səslər gələn kimi çoxların ayağı güdürür, çoxları ətmək tuturur, çoxları qaça bilir, lakin o, kim ki orada sabit qədəm olur, kim ki Allah üçün döyüşməyə bacarır və şəhid olur və fəyəməzən buyurur ki, onların başlarının üzərdə olan o qılınç səhətləri, qılınç cüzdürləri onlara fitnə olaraq şübayətdir və ona görə də şəhidlər qəbir e, fitnətindən, yəni qəbir sorusalından azaddırlar və qəbir sorusalının üzrə əgəbir kəsir şəhiddir, e, bəməzində buyuruq, şəhid barəsində, şəhidin bütün günahları barışlanırdır. Yalnız, bu oricundan başla, günahları da bağışlanımsa, inşallah qəbarək qəbir əzabı da yoxdur. Yəni, bəzi asiliklər olsa belə, azir, digər asiliklər olsa belə və buna görə onlar üçün yalnız qəbir e, neymətləri var, qəbir neymətləri var. Kəramət ürünü görək, lakin hətta şəhidlər, belə, hətta şəhidlər belə qəbir çıxıntısından e, azar deyilsən. Ona görə biz və ya fərqi nə var onun? Qəbr istıxamı başqa bir şeydir, qəbir əzabı tamamilə başqa bir şeydir. Dünyələrin azadlıqları qədir əzabıdır. Baxın, qəbr istıxamına şəhadətlər verə görəcəklər bu yalnız qəbr istıxamı. Hə. gününü görən şəxslər deyəcəklər ki, çox səhv edəcəksən. O eşitmədi. Doktordur, tamamilə başqa bir şey. Hər kəs, hər kəs qəbr əzabında olacaq. Hər kəsə o Ölümdən sonra bir dilişə gələn müddət var, zamanı var. Ayrıq? Zaman? Öxeyir. Hət, qədə qızqıdur ki, hə? İlç, qızqıdur ki? İlç, Yox, yox, o şəhidlərdir ki, hansı ki, o qəbif, nəsə, şəhid kəlməsi ümumi gəlirsə, hansısa bir Yəni, müxəyyət nəbi, başqa bir iddiaqla gəlməyibsə, o zaman ayetli cihad şəhizlərlədir. Eger... O qırxdı, yoxsa il deyil? Tehti... Qırxdı, elə biçik qırxdı. Təhk etməyibsə, qırx etməyibsə, təhk etməyibsə, inşallah gəlməyibsə, qırx etməyibsə, qırx etməyibsə, qırx etməyibsə, qırx etməyibsə, qırx etməyibsə, qırx etməyibsə, qırx etməyibsə, Ən çox güman edirəm ki, dostumuz Üdiyan 11.4. 16 danışırdı. İnşallah gələn dəfər onu araşdıraq. Hə, başqa Sovetçilər ki, soruşulmadı. Hə, hətta nə belə yalançı, alıngan yalançı tərəfdə yalançı o ki, iç cəhənnəmə atlanlardır. Atılı Yo, cəhənnəm atılırlar, e, bu qəbir həyatı yox, cəhənnəm, yəni ki, ondan sonraki, yəni, dirilişdən sonradır. Orada gəlir ki, ilk cəhənnəmə atılacaq o kəslər ki, e, riyakar alim, riyakar e, mücahid və riyakar e, sadaqə verən. Onlar dirəcək ki, nər üçün etdəncə, yolunda, yəni, dirəcək, alıqda, alıqda, yox, yalan dirin. Sən etdiyim ki, sənə alim desinlər, etdiyim ki, sən etdiyim ki, sənə mücahid desinlər, sən etdiyim Xələmi verən disimlər və dünyada e, e, cəhənnəmə sürükənlər. O, təbii, başqa məsələdir. Qəbir həyatına bağlı deyilir. Deməli, o adamlar əgər axtatist, qəbir həyatına bağlı deyilir. Lakin o, artıq şəhid deyil. Bir şəhid o kəsdir ki, o Allah yolunda törüşür. Lakin o, artıqda deyilən şəhid deyil. Aydındır. O, yəni ki, riyakar idi. şey... Əsas kimi də o bir sıra Şəhid kəlməsi gəlir və yaxud da cihad kəlməsi də və müəyyən bir mənaxtı, məna, məna qeyd olunursa, yəni filan e, cihad və yaxud da filan şəhidlik qeyd olunursa, ümumiyyətlə o artıq döyüş şəklində mənadır. Qarın atasından da öyrəndir, şəhiddir, suda O çökmədir şey. ona görə döyük şəhidlərində artıq və onu da izah elədir <gülüyor> və o qılınç şəhidləri, qılınç qılıncımın su içində alt qarın altında qılınç şəhidli qılınc qılıncımın olur. Həəə. Baxım, öz ki, yoxdol qanlı minasın dəyişikləri, nədədən dəyişikləri. Ona gəbir əzabı ki, ya qəbir əzabıdır, ya qəbir Allah əlim, yəni Allah s.ə.q. Allah barətində füsurlu dəlil yoxdur. Uşaqlara necə olacaq? Ona görə biz nəsə danışa bilməliyik? Lakin olsun ki, qəbir neymətləri qəbir neymətləri dua var. Aqdını ümit edirəm. Əgər, bu olacaq yoxdur uşaqlarından sonra peyəmələr sallarında dua edildi ki, Allah onu şəfati etmə, o qeydəmə buraxsındır, eləməsin ki, onu qəbir əzabım keçəsin bu uşaq. Dəyim ki, v uşaqların da dua şeytan ondan məsuldur. Belə dua var da. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu dua elisə ala bilər. Allah haqqı. Uşaqlar üçün də zərurətə doğru adın. Cənazədə də uşaq dua allah hali. Yəni ki, bir dəlil, açıq hali, bir dəlil varmı ki, onlar əzab görəcəklər və yaxud neymətlər görəcəklər, və Allah hali, bir dəlil bilmirəm uşaqlar arasında. Lakin ümumi dəlildə əsasən, ümumi dəlilsən, yə əzabı var, ya neyməti var. Aynen, əgər aynen. qorunarsa neyməti var, ya, qorunarsa əzabı. Lakin bir dəlil yoxdur ki, uşaqlar ümumən belə dəlil və yaxud ümumən belə də və Allah hali, mən bir şey bilmirəm. Açıq, oranını sanmaq, <gülüyor> Hər kəs niyyətinə görə, əslənə və, vətən uğrunda Allah vəzəlçün döyükləyir, yəni müşalman torpaqların özü Allah üçün qorunur. Və i̇nsan Allah üçün gelib e, döyüşübsə, şəhid olubsa, təbii ki, o şəhiddir, eyni şeydir. Allah üçün gelib döyüşən hər bir kəs şəhiddir. Və din uğrunda dinin özü buyurur müşalman, torpaqların e, yəni, müşalman torpaqlarının qorumağı. Əgər e, müşalman torpaqlarına kafirlər giriksə, Döyüşdür nə üçün? Yani, o nə üçün, üçün Aydın, yəni o döyüş nə Allah Allah üçündür. Ayrıca din üçün deyiləndə təhsil o demək də deyir ki, yəni cihadın bilir ki, iki növ var. Ha? Hücum cihadı, cihadı e, bu, yəni Allahın kəlməsini uzatmaq üçün, yəni yaymaq üçün dini vadisədir və digər müdafi cihadı. Müdafi cihadı nədir ki? Qorunma cihadı. Düşmən girir və sən qoruyursan və Allah rızası üçün qoruyan şəkər Şahid olursa, təbi ki, e, o da həmin şəhidlərdəndir. Salamlar olsun. Belə. Həmin sualda vətənə biri geri şəhid ola bilməz. İmansuz biri vətən uğrunda ölə bilər, şəhid ola bilmir. Yəni o şəhid deyil. Ə, imansız biri, əgər sən, birinci, nə bilirsən, kimsə imansızdır, imanlıdır, başqa məsələdir. Lakin, ümumiyyətcə, belə imansız biri ölərsə, o şəhid olmur. Yalnız imanlılar şəhid ola bilir. Məsələn, kafirlər də ölür, öz vətəni qorumaq üçün, lakin şəhid olmur. Deyək ki, kafir ölkəsinə, e, deyək, e, hücum olanda, kafirlər tərəfindən və qeyriş tərəfindən, o da orada ölür, lakin şəhid olmur. Necə ki, Allah-u s. barədə, nisə sor kəma yəəlm və tərjünə minəllahı ma la yərcun siz də ağrı çəkirsiz onlar, onlar da ağrı çəkirsiz ağrı çəkdiyiniz kimi yəni təbii də yaralanlar var əslində lakin siz Allahdan istəyirsiz unutsunuz dualarınızla nə onlara istəmədiyini Yəni müsəlman kəs Allaha bağlı olduğunu, öz dininə bağlı olduğuna görə imana bağlı olduğu üçün ona əcəllər var. Lakin qeyri müsəlman Allahı iman gətirməyən kəsə o əcəlləri yoxdur. Və o bilsin ki, şəhid adlandırılsa yuğət mərhələdə. Hansısa bir, bir dildə şəhid kəlməsi, e, deyək ki, döyüşdə ölen hər bir kəs, istərsə vətən uğrunda qeyrisi şəhid adlandırılsa, öncə qəhf mərhələdə şəhid adlandırıla bilər. Problem yoxdur. Lakin şəri mərhələdə yalnız iman əhli şəhid olur. Aydındır. Aydın? Və ona görə də Peyyəməsəmin zamanında da, Peyyəməsəmin zamanında bəzən qatılırlar, yəni qeyri-müsəlmanlar bəzən qatılırlar, qəniyyəmək üçün və s. Yəni onlar haqqında birisi nəqdə şiddətli ayələr və hədiflər var. Allah bilir. Makin, Makin, hə olur, belirli, e, Allah bilir. Lakin, dualın həmşə faydası var. Lakin, sual həmin həməl qəlbi olur, belə eləyək ki, bəyək Allah bilir. Lakin, bəyəndən səhvizlik etmək, bir həstə buyurur ki, e, e, Cənab-ı Dətli kimi ona dua edin, yəni, tablədir ki, ona dua edin, o, biz dəvə söyləcək müddət əzməkətində, söyləcək müddət əzməkətində sorusal olursaq. Yəni, yani, həmin duaların, həmin vaxtına faydası var. Allah. Şəhidlərin ruhu hələ də cənnətdədir. Şəhidlərin həmçinin ruhunun cənnətdə olmasına dairlər var ki, şəhidlərin ruhu cənnətdə yaxınlıqlarda möminlərin ruhları da cənnətdə atılmış vəziyyətlərdir. Yəni həm şəhidlərin, həm möminlərin ruhunun cənnətdə olması dairlər var, hə. Eee, qəbir sıxıntısı, həmçinin qəbr əzab və ya nimetləri həm <ki, müminler> <gülüyor> e, ruha, həm bədənə bir yerdədir. Nə qohum, həm də nə yerdən? Mən o. O qəhmət nə rə? Yox, necə başa o cənnət yəmindən bölüşür. Başqa xidməti var? Hə, arı. Arı, arı, ortoq. Hə, hə. Nədir soruşursunuz? Sonuncu mövzu inşallah gələn dərsimizin mövzudur. Yəni dirilişdən sonra nələr varsa, yəni ki, qiyamət günü olan dirilişdən sonra nələr vardır? Bu gələn dərsimizdə. Onda o vaxt ki, ki, o uşaqlar barəsində bir vaxt verdik. Orda siz dərsdə qeyd etdiniz ki, var ki, Muhammad sallallahu bir dənə uşaq olur, Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, nəxslə şohmanam, məsəl ifadəsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Yəni sonra orada birisi o yəni, bu müşriklərin, qarq pərəslərin, uşaqları ölürsə, onlara məsələ ayrı şey var, müşəlman şalatsa o zəniyətlə, elə bir şey var. Mescə müşəlman şalatlarına gəlincə, bu, qəbirək, rəyid ki, olar, müşəlman olaraq da Lakin o ki, o müşriklərin, yə, yəni ki, qeyri müşəlmanların özatlarına olar, ə alınmış ixtisas məsələlərinin ağibətinə gəlir. Yəni onlardan siz yəni rəylərdən ə, İbn Taymiyyə rəhmetullah səkkiz rəy gəlib bu barədə, yəni alimlərdən gəlir səkkiz rəy. Rəylərdən bəziləri deyib ki, yəni onların birbaşa cənnətli, digərlərində onlara bir cənnətinə istiyir, və sərh və sərh rəylər var. Bakı ən güclü rəy İbn Taymiyyənin səxtini gətirir və onun da güclü olduğunu deyir və əksər alimlər bu rəylərdə ki, verilmiş şaman təzəkləri qiyamət günü soruşulacaq deyirəm. Sorusal olunca ilə, imtihan olunca ilə və imtihandan keçəndi cənnətə keçməyəsə cəhirləmələr. Həmçün, orada olan rəylərdən biri də qiyamət günü o, necə ki, Aziz-i Vildan-i xidmətçi uşaqlar olacaq cənnətdə, həm bəzəlidir o uşaqlardır, həmin uşaqların müşriklərin olacaqlar və s. Lakin, e, in inşallah ki, doğru olan rəyl odur ki, e, onlar qiyamət günü sorusal olunca ilə. Necə bilirsiniz ki, istərək, əhli sorusal olunca ilə, haq çatmayanlar sorusal Yəni, bu uşaqlar da onlarla bərabər sorsaqda imtihan oluncaq. Həmin imtihan da, yəni, oda gir olcaq. Yəni, kim əgər əməl edərsə, əməl etməyənlər, cəhəməl ünumar dünə olmalıq övrə olacaq. FİTRƏSƏN MÜSÜLMAN DA ŞƏHİK OLAR. FİTRƏSƏN MÜSÜLMAN DA İPLAN FİTRƏSƏN MÜSÜLMAN Sonra valdiyyənləri hətta gəlir hmm. <coughs> ki, yahu dəşdirir, başbərətləşdirir və yaxud da Lakin ümumiyyətləyəm, bu uşaqlar barətində olan reylər bulur, lakin ən büyüksü İbn-i Naxayyimin büyücü sahibində, əksər al-məmiyyətlə söylədirək ki, onlar imtihan olunca ilə deyə yox. Sonra, e, yəni, nə etmirsən, nə etmirsən, yox. İmtihan olunca ilə. Ola gir imtihanlısı olacaqdır, hə. Ola gir öldürülür. Qardaş sual. Fəqli məni. O videlikdə ola bilər. Çox təşəkkürlər. Dörd insanlar növünün növünün var ki, onlar fitnə təhlilindən sayılırlar. Yəni onlar gəlinə bir insan olsa elə ölənlər, e, arı başında olmayanlar, çap çapmayanlar və həmçində kar, fur, lav bu tipli doğulanlar hansı olaraq, yəni həq sərtmək mümkündür. Hax çatmıyan bir olur ki, hax çatmıyan e, də ki, cungu də bir yaşayıp hax çatmıyır. Baxı bu cür. Hax çatmıyır. Həməni, o əzabə dəllə olabilər. Oqsələ biz özləyə olun. Ben uçaklıyım, anasak, anasak, azatıq, səlifələyib. Ben uçaklıyım, səlifəyib. Yax çatmıyım. Həməni, o əzabə dəllə olabilər. Oqsələlə azabə Sərbi yoxdur. Yox, gəl-gəl-gələyəsini O, Quranda ayəbaşı, heç kim üçün günahın O, insanın sözünə qədək ki, əgər müçəlman olursa, müçəlman kimi gerir müçəlmanısa, gerir. Məkdək ötəyək. Lakin onun heç bir günahı yoxdur. Valideynlərin etdiqiqəri o günah əməlidir. Buşan, o canlıcaqda o, o, onu dəvət edəmək ki, onlara qəbir kəmsə məhsulda dərdi başda olub. Bir açıq-aydın yani, bir, açıq, bir dəlil yoxdur ki, hamısında əzab var mə, anhalar anhalara cavablar olsa yoxdur, amma bu yəni təbəssümə qoyulan nəticə kiməsə. Aydındır? Şəhət yoxdur, nə var. Amma gəlir ki, yəni həqiqəti üçün gəlir ki, filan əmələ gəlib qəbrə var. Aydındır? Qəbrə gəlir ki, tam o açıq-aydın buna görə filan şey var. Və yaxud da minətik günahlar əzabı, yəni salihə əməllərsə, neymətləri yəni, toplayır. Lakin kim bağışlanır, kim bağışlanır, bu Allah nəyəndədir. Amma uşaq üçün heç bir şey gəlməyib ki, yəni gəlib ki əz qəbir əzabından qoruq. Lakin qəbir əzabı hər kəsə mi var, kimi yoxsa, yəni heç bir şey gəlməyib ki, biz minətik ahirət məsələlərində, şəhəli məsələlədə dəli gəlməyə, heç bir şey danışa bilmirik. Və necə ki gəlir, necə ki gəlir, biz o üçün dua eləyirik, dua eləmək iman gətiririk buna. Amma ki, nə var, nə yoxdur, bir dəli yoxdur. Yəni, sən o hədistən hə? yani, dəli gözünü ne deyə bilər sən ki? Qəbr əzabı var, hansı uşaqda var, hansıdan yoxdur, ne deyə bilər sən ki? Deməli, bir artıq məsələ, sur söz deyirəm çapıq olsun amma zaman gəldik ki İslam hər yərə çatacaq hə amma bir hal çar mən olacaq e, olub da olacaq elə bir olub da, elə bir zaman olacaq ki çatmasın lakin deməsam sələmə. hətta buyurur ki elə bir xristiyan və ya ola bilməz ki mənim gəldiyim ona çatsın, iman gətirməsə cəhənnəmə girməsin deməli əgər ki ola bilməz ki əgər çatsa iman gətirməsə Aydın və haq çatmayanlar da olacaq. Aydındır. Və yani, insanlarda haq çatmayanlar da İslamdan da baxıb olub və İslam e, gəldikdən sonra da o, yəni olması mümkündür. <gülüyor> yəni, də də də ki, bu sadəcə məzmun budur. Şəhərlərdə fəstlik də olur, yəni çavuşlar da olur, yəni. Yəni birinci bu şəhizlik başqa şeydir. Haq həctəlikdən fürsün. Bu ilbu başqa şeydir. Lakin qəbr əzabında, onun qəbr əzabının doğuyan şəhli Yalnız döyüş şəhidlərindən söhüb bilir. Aqmı. Mən bilməyəm ki, səfərdə ölən insanın, yəni səfərdə ölüncəyə gözəkən istəyirətlə belə bir şey bilməyəm. Lakin ümumiyyət ki, bizim mövzumda o şəhidliyi bura aidəti yoxdur, heç bir şey, yalnız döyüş şəhidlərindən başqa. Yəni döyüşdə tabiq edəmə olsun. Döyüşdə keçirilirsiniz, var döyüşdə tabiq edəmə olsun. Allah razı olsun. Sizdən dətlək.